Добрите и лошите мисли 23-та лекция от учителя, държана на 26 март 1924 г. София 20 минути мълчание Мълчанието в природата е процес на събиране на енергии. Има три вида мълчание. Едни молчат, когато говорят. Другите молчат, когато разсъждават. И третото молчание аз наричам божествено. Когато човек само възприема, нито говори, нито разсъждава. Не мислете, че разсъждението е нещо лошо. То е най-висшето нещо в човешкия живот, но в божествения живот, той е начало на знанието. Той е физическата му страна. Най-вишето от човека е най-нише у Бога. А най-нишето у Бога е най-више от човека. Това са контрасти. Малцина са ние, които разбират контрастите. Например, вземете такъв един контраст. Поетът казва, вън беше зима студена, Сняг се сипеше на парцали, нощта беше тъмна, бурна, а в малката къщица свещица бледа една мъжделей. Какво ви интересува днес, че зимата била студена, че нощта била тъмна, облачна, че снегът се сипел на парцали? В това изречение на поета има едно математическо изложение на факти, което може да се тури в хиляди форми. От него може да се образува известен ритъм, но това са само голи факти. Беше зима студена, поетът описва една далечна епоха на живота. Ако той би описал живота такъв, какъвто си е, духовните хора биха му се скарали, биха го наругали. Когато той е писал тази поезия, духовните хора са били лоши. Следователно, той казва в прикрита форма, беше зима студена. Значи, животът на хората е бил студен. Всеки е бил затворен в себе си. Всеки е живял един егоистичен живот. Поетът не казва, че хората са били лоши, но казва, беше зима студена. И онзи, който разбира езика на поета, ще разбере и смисъла, който той е вложил в поезията си. Нощта е била тъмна, значи хората много малко са разсъждавали. Тъмнина е имало в човешките умове. Бурята пък показва, че хората са обичали да се карат помежду си. Запалената свеж в малката къщица показва някой човек, който се е сгушил и си мисли, как ще прекарам този живот. Сега някой ще пита какъв е езикът на поета. Някои поети обичат да описват зимата. Те са майстори на това. Той е навик останал от минали далечни епохи, през които са живели. Тя описват много хубаво зимата. Някои поети пък описват полето. Тия поети са живели в епохи, когато хората са били добри. Някои възпяват птичките, песните, любовта. Това показва че тогава животът на хората не е бил като този на животните. Следователно, в поезията имаме две фази. Едната, наречена минорна поезия, когато човек се е скрил в себе си, окаева се, че се е родил в такива лоши времена. Другата, мажорна, експанзивна, когато човек казва, струва си да се живее. И тъй, той, което е станало някога в живота, става и сега. Вие казвате, какво е било далечното минало на човечеството? Всеки един от вас по настоящето може да разгледа и проучи какви са били тези далечни епохи. Да кажем, че един ден вие имате разположение на светия. Готовте с сърцето си да обгърнете целия свят, да помагате на всички, да правите благодеяния. да се жертвате за народа си, проектирате планове за повдигане на бедните и така нататък. Но изведнъж, в един момент, всичката поезия се пресича, настава тъмна нощ, във вас се заражда бурно състояние, започвате да гледате на хората като на дяволи, започвате да се съмнявате в Бога, в себе си, Искате, ако ви е възможно, да отсечете главите на всичките хора, да унищожите целия свят. Питам, откъде дойде това нещо? Коя е причината, че се сменят тия състояния? Всички вие горе-долу сте изживели по някой път такива състояния. Това са атавистични архиви. Аз ще ви кажа един факт, от който трябва да се пазят всички ученици. Всичко, което човек помисли, е вярно и става някъде. Всичко, което човек отрича, е вярно и става някъде. Ще кажете, че как тъй. Аз ще ви докажа. Вие сте честен, почтен човек. Представете си, че в някоя каза има труби с пари и вие, като ги видите, минели мисълта «Я да взема аз тия пари с турбата. После си казвате «Не». Това не е благородно. В дадения момент обаче, когато вие помислите това, някой вече върши тая работа. Ти само го помислиш, а друг го върши някъде в света. Взела е турбата с парите и я носи. После минете мисълта да ги скрия поне някъде. Ти помислиш, но се откажеш, а този, който е откраднал парите, крие вече турбата. Той, което вие сте намислили, друг го върши. После, вие казвате, е, да стана богат човек. Когато изказвате желание да станете богат, в дадения момент някому, дядото е умрял, и му пише, че му се падат 10 милиона лева наследство. Ти мислиш да станеш богат, а друг, някой, комуто дядото е умрял и е оставил наследство, получава парите. Искаш да удариш някого, но не го направяш, но друг вече бие някого. Всяко нещо, което в даден момент мислите, е вярно. Дойде ви някоя мисъл, спрете се в себе си и кажете, това е станало вече. Дойде ви в ума мисълта да направите някъде училище, но нямате достатъчно средства. Някой вече го е направил. В Англия. В Америка или другаде, това училище е направено вече. Това е по отношение на всички материални работи. В другите светове това нещо става по отношение на духовните работи. Замислите да повдигнете някой народ, някой ангел или някой светия е турио вече този проект в действие. Всичко каквото мислите става. На този основание ние казваме «Слънцето грее заради мене». Защо? Господ, който е направил слънцето, като го види чрез мене, казва «Аз направих това слънце». И аз казвам «Аз го направих». Да кажа, че не съм го направил, това значи да отричам реалността на нещата. Ти разсъждаваш като човек, като материално същество, като отделна личност, а не като същество, което е свързано с Бога. Аз го направих вътре в Тебе, говори Господ. Господ каже, аз направих Слънцето, Ти ще кажеш, Слънцето грее за мене. Това е хубавото. Това е правилният отговор. Затова Бог е направил Слънцето, да грее заради Тебе. Излизаш денем и казваш, Обича ли ме Господ? Този е най-глупавият въпрос. Щом те грее слънцето, той те обича. Господ казва, аз направих той слънце да грее заради тебе. И тъй, в живота си всякога трябва да намерите най-правата мисъл. Ако чуеш в себе си мисълта, вселената аз се създадох, ще знаеш, че това е гласът на Бога гласът на Духа Божи, който говори. Тогава ти ще кажеш «Заради мене, Господи!» Това е изяснение. Бог заради тебе е направил тази Вселена. Ти ще го потвърдиш. Сега ще дойдат философите, ще ти казват «Ами, заради тебе Господ ще мисли!» Заради теб, малкото човече! Този философ който разсъждава така и от рода на бръмбарите, Той е бръмбърче. В него няма никаква философия, никакво разбиране. В дадения момент, щом кажеш, че тази Вселена е направена заради тебе, ще почувстваш една радост в душата си. Няма да кажеш, аз направих Вселената. Тя не е твоя, но ще знаеш, че Бог говори, а твоят дух ти казва, че е направена заради Тебе. Господ казва, Аз направих слънцето, то грее заради Мене. Аз направих земята, заради Мене. Господ казва, Аз създадох дърветата, плодовете им са заради Мене. Аз направих водата, заради Мене, аз да пия. Ако разсъждавате по този начин, Вашата меланхолия ще изчезне. Меланхолията, която иде, проистича от чувства на човека. Вие сте били божество, някой виден ангел в небето, заповядвали сте на цяла Слънчева система, но един ден Господ заповядва: Вземете този крилат ангел и го пратете на земята като обикновен човек. И вие слизате на земята, не като министър на България, но като един прост слуга някъде седите и въздишате вие като ангел знаете своето високо произхождение ще научите ли нещо на земята ще научите един велик закон ще намерите противоположния полюс на живота сега и вие които сте слезли до дъното на живота ще намерите противоположния полюс оттам започва вашето възлизане ще се върнете пак при Бога, но с една предобита опитност. Мнозина, не само между вас, но и между хората от целия свят, очакват благословението по един материален начин. Аз казвам, не очаквайте подаяния отвън. Ученикът на окултната школа трябва да има една основна идея – сам да работи. Това е смисълът. Какво ще ми дават за вещтани? Аз казвам тъй. Сега ще разговаряме последния начин. Земята е моя, защото аз живея на нея. Казват, виждаш ли този богат човек, каква хубава къща има? Тя е моя, аз му я дадох да живее под найем. Минавам покрай някой богат търговец с 10 милиона лева. Виждаш ли колко е богат? Аз му дадох парите. Срещнеш някой виден професор, кажи. Аз го назначих. Той сега се занимава с наука. Нека се порадва. Аз го похвалявам. Отличен професоре. Тъй ще разсъждавате. Само на себе си ще разправяте тъй. Това е интимен разговор. Щом отидеш да разправяш това нещо на хората, ще минеш за ненормален. Това е правилният разговор. Ще се радваш че този, когато си назначил за професор, успява. За него всички ученици се радват. Отдето минеш, кажи, Хубаво е нареден светът. Само така ще бъдеш щастлив. Сега, понеже не разсъждавате така, казвате, Виж, Господ, какво благо е дал на този, а на мен не е дал нищо. Аз ли съм най-големият грешник? Не ти си от философите на бръмбарите? По-добре е да се разсъждава по първия начин и да се радвате на чуждото благо, отколкото да мислите по втория начин. Защо? Защото няма по-лошо нещо от това, когато имаш дете, да му даваш да еде всичко безразборно. То хвърля това, хвърля онова, нищо не обича. Каквото трябва ще му дадеш. Не ще ли Вземеш пръчицата и ще го понашариш. Това става и в природата. Който не е доволен от големите благословения, пръчица иде за него. След като природата го понашари по този начин, той става отличен човек. Доволен е от всичко и казва Слава Богу, че се освободих от едно зло, много добре стана. Следователно, вие трябва дълбоко да разбирате вътрешния език на живота. От неразбирането се зараждат съмнения. Имало е епохи на големи съмнения и тия минали епохи и сега се проявяват понякога. Съмнението си има свой происход. Гордостта си има свой происход. Омразата също си има свой происход. Омразата. Това е зимата на живота. Някой път трябва да мразиш. Щом почнеш да мразиш някого, ти започваш да учиш проявите на това изкуство. Някои го прилагат често. Умразата съществува в света. Изобщо всички неща, които човек твърди, съществуват. Дойде умразата виж защо съществува тя в света. Дойде неверието, проучи и него. Някои хора са проучили тия неща. Минали са ги, а вие сега ще ги учите. Мине ви някоя странна мисъл, вие казвате. Каква странна мисъл? За този, който не знае, тази мисъл е странна. Но за онзи, който я знае, тя е изтъркана мисъл. Минала е хиляди пъти през неговия ум. Умният ученик или умният човек избира онова, което е не му потребно. Всички хора, всички ученици правят две главни погрешки. Някой изпъжда злото, а то и зло се загнездва в тях. някои приемат доброто и то се загнездва в тях. Злото чрез изпъждане се загнездва, а чрез възприемане бяга. Ако се противиш на една лоша мисъл, тя се загнездва. С доброто е обратното. Ако ти му противодействаш, то се отдалечава. Ако го приемаш, то се загнездва. Дойде лоша мисъл, остави я да влезе в двора. Ти се скри и следи само нейното ходене. Наблюдавая, тя ще ходи, ще ходи. Ще обикаля, докато си излезе. Ако я питаш, защо е дошла, какво иска и почнеш да я пъдиш, ти не можеш да я спъдиш. Билята ще си намериш. Няма отърваване от нея. Тя като влезе, ти само я наблюдавай. Дойде ли доброто? Посрещни го. Отвори му вратата, нека влезе. По същия закон и двете ще влязат. И доброто, и злото. При злото ще се скриеш да гледаш, при доброто ще излезеш да ги посрещнеш и ще останеш при него. Сега, когато у някого се яви доброто, някоя добра мисъл, той казва: Не съм готов за тази мисъл. Кога ще бъдете готови да допуснем, че у вас дойде мисълта да раздадете 100 000 лева на бедните хора? Ти казваш: Трябва да продам всичкото си имание. И едва ли ще мога да изкарам 50 000 лева? Как може това? Е, тази мисъл е от дявола. Не разадете ли тия пари, ще ви продадат къщата. Нищо повече. Законът е такъв. Няма добро или зло, което, като е дошло при вас и не спазвате закона, да мине незабелязано. И злото е неизбежно, и доброто е неизбежно. Ако се противиш на злото, то ще дойде. Ако не приемаш доброто, то ще избяга. Вие имате тука две обратни действия. Ако приемете злото, имате обратно действие, то се заминава. Ако не приемете доброто, пак ще имате обратно действие и то се заминава. Ако се противите на злото, имате обратно действие, то остава. Ако приемете доброто, и то остава във вашия живот. Като ви дойде мисъл да раздадете имането си, подпишете се отдолу. Съгласен съм да дам 100 000 лева на бедните. Аз ги раздавам на бедните. Кажете ли така, някой човек вече раздава тия пари? Вие ще санкционирате. Сега ова ще се яви една слабост. Ще вземете да се шегувате с всичко, което говоря. Онзи, който се шегува, всякога го бият. При разискването на Божиите мисли, шега да няма. Вие трябва да знаете, че за да се реализира една мисъл света, тя трябва да мине през много хора. Тя ще мине през хиляди хора, докато дойде до онзи човек, който е най-способен да я реализира. Дъргообразни връзки има в мислите. Една мисъл може да е минала през една верига от 10-20 хиляди души, докато един я реализира. Другите ще бъдат на тела. Той ще бъде на фронта. Ще излезе на фронта и ще изпълни тази мисъл. Тъй, щото каквото той печели, и вие печелите. Каквото той губи, и вие губите. Пък има такива добродетели, за които в даден случай цялото човечество взема участие. Значи, ако в цялото човечество има един способен човек да изпълни тази мисъл, цялото човечество печели. За нас е важно да се извърши нещо, безразлично е кой го върши. Може да го извърши едно дете, може да е някой професор, някой цар, който иде, но ще го извърши този, който е най-способен в дадени случаи. Кой ще бъде този човек? Не се знае. Този най-способен може да е в някаква колиба, може да е някой царски син, а може и да е най-добрият, но във всеки случай ще е човек, който най-добре знае. Великите мисли, които минават през ума ви, възприемайте ги, и не се спирайте. Ще си кажете, каква странна мисъл ми дойде с нощта в главата, искаш ли ме си да стана цар. Ами че в какво седи царуването на един човек? Като станеш цар, да освободиш хората от злото, това разбирам под царуване. Да царува Господ и да се весели земята, да бъде волята на Бога. Това значи, като се възцари най-силният най-добрият, той ще тури ред и порядък в света и всичките хора ще бъдат свободни. Когато ти дойде мисълта да станеш цар, кажи, да се възцари Божията правда. Кажи това и потвърди. Искам да се възцари Божията правда. Подчертай, подпиши отдолу и то ще стане. Вие казвате, това аз не съм го мислил. Цар да стана. Обикновен цар всеки може да стане. Има царе в света по кръв, а има царе по призвание. Писанието казва, този е Свещеният цар на Бога жива го. Така нарича писанието всички избрани и с това подразбира духовните сили в човешкия живот. Да кажем, че някои от вас ги повикат да се молят за някого да оздравее. Ти кажеш, чакай. Аз не мога да го повдигна, ще повикам други го. Веднъж мисълта е проектирана върху тебе, че ти ще помогнеш на този човек. Ти се моли, моли, подпиши се, но мълчи и провери. Когато оздравее този човек, тогава и твоята вяра ще се усили. Слабост има у всички, които още не са се подписали. Казват... Дойде не мисъл, че еди кой си брат, щял да оздравее. Вие кажете това и го изоставете. Не, това е човешкото. Ти ще се задълбочиш в себе си, ще туриш в действие божественото и ще се подпичеш. С това едновременно ще вземеш участие в живота на този болен. Ако вие бяхте работили по този начин, половината болни, които имате, не биха съществували. Кашлицата показва, че в умствения свят има дисхармонични мисли. Всякога, когато хората страдат епидемически от кашлица, има обща дисхармония. Тази дисхармония не е грях на един човек, но общо престъпление на всички хора. И тогава по-слабите натури ще се засегнат от кашлицата. Все трябва злото да се излезе през някъде. Тези, които кашлят, през тях злото излиза навън. Сега вие мислите за другия свят, но не сте готови за него, защото ви е страх. Комуто и да каже, че утре ще замине за онзи свят, непременно ще му потекат сълзи. Колко души биха се зарадвали, ако им кажа така. Веднага ще станете много сериозни. Някой казва, искам да умра. Не, това не е вярно. Когато кажеш, че искаш да умреш, то значи да си готов да отидеш в другия свят и да ти е приятно това. Трябва да имате разбиране на нещата. Онзи, който умира по този начин, ще го повикат в онзи свят, но няма да го заравят. Свещеници няма да го опяват. Вие ще се заминете тъй, както е заминал пророк Илие. Ще кажете... Аз заминавам за далечна страна. Заминете ли така, никой няма да знае къде сте и гроба ви никой няма да знае. Това значи отиване в онзи свят. А сега заминаването в онзи свят е голяма мъжнотия. Защо? Защото хората имат връзки. Като отидете с тия връзки в другия свят, няма да мине много време и вие пак ще се върнете в този свят. Ще престоите там 40-50 години и от този свят ще ви кажат «Хайде сега на земята!» Тук нямате работа. Като стоите без работа, започва шиканиране, за това ще ви изпратят на работа на земята. Ще дойдат при вас трима ангели, не от много големите, ще ви вземат на ръце, ще ви донесат около земята, ще ви приспят като ви прекарат няколко пъти ръцете си над вас. След това ще ви прекарат през една вода. Минете ли я, всичко ще забравите. Като ви доведат до земята, ще намерят вратата. Ще дойдат при майка ви, която ви чака и ще се върнат назад. След 9 месеца ще си явите на този свят. Учениците на Божествената школа трябва да бъдат смели и решителни, да не се боят от страданията. Не се противопоставяйте на злото. Мислете за причините и последствията. Защо и какво е дошло. Тази мисъл няма да дойде тук тъй. Дойде ли, тя ще ви причини някой път и страдания. Тези мисли ще дойдат тогава, когато имате някои хубаво настроение. Вреде на нещата е да дойдат. Не се борете с лошите мисли. Той е губене на време. С тях заедно ще дойдат и добрите. Понесете тия мисли. Това е най-доброто. Онзи, който изтърпява злото, е по-силен от онзи, който му се противи. Мине ти лоша мисъл да откранеш нещо, кажи си, цялата земя е моя, къде ще туре тази вещ? Ако Бог живее в нас, и земята е наша, и Вселената е създадена за нас, и слънцето грее за нас. Щом е така? Отде ще се родят изкушенията и съблазните? Разсъждавате ли така, вие ще имате един правилен растеж. При такива разсъждения може да се зародят онези противоположни мисли. Това е залъгване, това е губене на време. Не, философските изследвания, тук на земята, те са губени на време. Вън от това разбиране, всичко друго е губене на време. Всеки човек, когато умира, усеща, че всичко е изгубено. Идете при някой умиращ и го попитайте, доволен ли си от своя живот? Какво ще ви каже? Дано ми върне Господ живота, друго я, че ще живее. Ние все уреждаме живота си, а животът си остава неуреден. Не Животът за ученика е уреден. Той, което трябва да стане, е определено. Това не е ограничение на волята ви, защото всяко нещо става по закона на кармата. Идва един беден, който не ви познава и ви иска хиляда лева на заем. Този човек в едно минало съществуване ви е приел в дома си, дал ви е 10 000 лева на заем, но вие сте задържали парите. Уфейкали сте и не сте му ги върнали. Минават хиляда години, той идва да ви ги иска. Ако се пресметна с колко трябва да платите, той ви иска хиляда лева, а вие казвате, не признавам. Не, вие трябва да го повикате и да му кажете, аз ви дължа още 10 хиляди лева, ще си изплатя дълга. Не ги ли изплатите доброволно, той ще дойде веднъж». Два пъти, десет пъти, докато му върнете парите. Каква е вашата философия? Вие казвате, ако речем тъй да даваме, къде ще му иде краят? Трябва да знаете обаче, че при вас ще дойдат да искат пари само у нези, които имат да вземат от вас. И то ни повече, ни по-малко. В Божествения живот няма нищо случайно. Има известни хора, на които ние дължим нещо. Има други хора пък, на които ние трябва да направим една услуга. Те са ни направили едно добро някога, без да са ни взели нищо. Когато вземеш от някого нещо и се подпишеш на полицата, той по законът е хваща. Друг някой направи едно добро, но казва, аз не искам нищо, от любов направих това. Този човек... Комуто е направено това добро в този живот, дохожда и по същия закон направя едно добро по любов на същия човек. По любов ще ти направят едно добро, по любов ще отговориш. Следователно, има два вида правени на добро. Едните от хората работят по задължение, а другите по любов. Такива трябва да са вътрешните ви разбирания. Така трябва да разсъждавате, за да се освободите от древнавостите на живота. Някой от вас страдат. Защо? Парички нямат. Всички страдате за пари. Аз обаче мисля, че съвременните хора страдат от нямани на идеи. Без идея не е животът им. Обеждения нямат. Те имат вяра, която не издържа критика. Разправяше един евангелски проповедник, един действителен пример от своя живот. Той бил проповедник в Русе, но живеел в едно близко село. Един ден, преди Велик ден, отивал в Русе, придружавал го един селянин. Селянинът карал една крава и едно теле. Проповедникът искал да го обърне към Бога и почнал да му разправя как Христос дошъл на земята, как искал да спаси човечете. И така нататък. Селени надказал: Приятелю, хубави неща разправяш. Не съм срещал друг човек като тебе. И нашите свещеници все такива неща разправят, но не изпълняват. Виж дрейхите ми как са скъсани, цървулите, шапката ми също, пък и деца имам. Карам тази крала в града да я продам. Ето, велик ден иде, нямам нито пет пари. Търсих работа, но не намерих. Чувам, казва проповедникът, един глас, който ми казва, ти имаш нов костюм, за това ще дадеш дрехите си на този селянин. Проповедникът седи цяла нощ и се бори да даде ли дрехите си на селянина или да не ги дава. Отде се намери тази беля из пътя, та трябваше да му проповядвам. Но става рано сутринта. Събира пълтото, жилетката, шапката и цървулите си, отива и ги занася на селенина. Селенинът остава много благодарен, казва му, виждам, че прилагаш Христовото учение. Ако всичките проповедници бяха като тебе, светът щеше да се оправи. Ние говорим да се оправи светът, но трябва да сме готови да дадем новите си дрехи. Бори се цели 24 часа, но трябва да ги дадеш. И проповедникът се боре от 24 часа. Молил се Господ да му покаже какво да прави. Той проповядва, пък се моли Бог да му каже да ли дрехите си или не. Казвате, ама може някой дявол да не излъже. Толкова дяволи са те лъгали, Нека ти излъжи още един дявол, но дай дрехите си на един беден. Поблажен е онзи, който дава в този случай, отколкото този, който разсъждава. Човек трябва да бъде последователен на онова, което проповядва. Ние трябва да приложим онова, което проповядваме. То е най-вярното. Всеки човек трябва да прилага. Аз трябва да прилагам Тъй, както разбирам. Аз трябва да бъда последователен в себе си, за да бъда доволен. Ще си кажете, аз искам да мисля добро за хората. Аз искам да бъда доволен от себе си, че съм приложил закона на любовта. Тъй го разбирам. Той е хубавото, красивото в света. Сега всички вие трябва да бъдете последователни, със самите вас, с вашия дух. Вашия дух е духът на Господа, който работи у Синца ви. И всяка добра мисъл, която мине през вас, подпишете я. А всяка лоша мисъл, която мине през вас, наблюдавайте я само и се учете от нея. От лошите мисли ще се учите, на добрите ще се подписвате. Тайна молитва, Бог на любовта не е Бог на мъртвите, но Бог на живите.